Частина 4. Правило росту. Правило 10. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Хіба ти ще не готовий взяти участь у благодійних перегонах? Я навчався верхової їзди протягом п'яти місяців, коли Маркус Армітадж, брат Джі, автор колонки про кінні перегони в Daily Telegraph, і переможець Гранд Grand National 1990 року запропонував цю ідею. На жаль, Джі в цей час була поблизу. У наступні 30 хвилин мою долю було вирішено. Через чотири тижні я мав взяти участь у благодійних перегонах на іподромі Брайтона. Для тих, хто із вас не їздить верхи, повідомляю. На шостий місяць занять можна переходити з троту на кентер, на спокійному старому коні. Виступати на біговому коні в публічних змаганнях – це великий стрибок вперед. Але я хочу виграти парі, тому певними благами доведеться пожертвувати. На відміну від більшості іподромів, брайтонський іподром має форму не кола, а деформованої підкови. Це погано для новачка, якого під час виходу на стартову позицію кінь може понести. Знавісніла тварина не буде гасати по колу до знесилення. Ні. Вона бігатиме до кінця бігової доріжки, де зустрінеться з терткою для сиру. Жокеї в пабі розповідали мені про тертку для сиру з блиском в очах попиваючи мінеральну водичку. «Це наче велика біла дерев'яна загорожа, яку ставлять за відбивачем на полі для крикету», – казали вони. «Якщо кінь знавісніє, він уріжеться в неї. Фактично, якщо кінь тебе понесе, то ти налетиш на тертку для сиру і упадеш на території школи для дівчат родін». Тижнем раніше Джі водила мене на іподром у Ньюбері і розповіла все, що потрібно знати про хід перегонів. Вона змусила мене стати на вагу у ваговій кімнаті і, на радість охоронців, які наглядали за порожнім подромами, сказала мені покласти батіг і шапку перед уявним адміністратором ваги. Відтак посадила мене на вагу. До нещодавного часу більшість ваг на британських іпподромах мала крісло, на яке сідав Жокей зі своєю збруєю. Та урочисто оголосила масу мого тіла. Вона сказала передати їй збрую, беручи на себе роль тренера, і повернутися у вагову кімнату, аби випити уявну чашку чаю, поки вона не викличе мене на забіг. Відтак, ми вийшли на паддок, де я мав сісти на уявного коня. Паддок це місце збору учасників перед забігом. Отже, я готовий до всього. Зокрема, до зустрічі з Френкі де Торі та Джеймі Спенсером, які вийдуть у костюмах із кімнати для зважування перед останнім забігом, коли я йтиму перевдягатися. Френкі привітав мене кивком, і мені все стало зрозуміло. Я не маю права тут бути. Інструкція порушується, і директор кричить, щоб я повертався додому. Джі вийшла поговорити з кимось, інструментів для переборкання тигрів не видно. Думка про те, що сьогодні я робитиму щось страшніше, ніж просто зайти в роздягальну, повну людей, які за ці місяці стали моїми героями. Здається смішною. Але попереду в мене ще більші виклики. Жокею, прошу!» Час виходити. Вітер дається в знаки, щойно ти виходиш із роздягальні, особливо поблизу моря. Усі вдягнені в пальта, а ми у шовк. Джі нічого не казала про вітер. «Можливо, для дівчат усе інакше?» Я знайомлюся з Гаррі Муром. Він джентльмен і намагається мене заспокоїти. Дзвенить дзвінок і Гаррі підсаджує мене на коня. Гаррі Мур – один із найкращих тренерів в Україні. Щойно підсадив мене на бігового коня на перегонах у Брайтоні. І мене виводить на бігову доріжку один із членів його команди. Мені хочеться кричати від радості. Але потім я згадую про тертку для сиру. Театр життя вже гарцює, і мені потрібно спокійно вивести його на старт. Кентером протяжністю в два з половиною кілометри. А потім зупинити. Інакше я опинюся в школі родін. Коли ми йдемо жолобом, маленьким вузьким проходом між паддоком та біговою доріжкою, за нами починається якась метушня – і наша асистентка скрикує. Таке рідко трапляється в присутності бігових коней. Я дивлюся назад у слід за нею і бачу, як кінь без вершника дибиться. Жокей ефектно летить у напрямку трибуни. Виривається від конюха і мчить жолобом. Ми з асистенткою і театром життя утворюємо затор у вузькому проході. Намагаємося провести театра життя вперед, але він закляк на місці, ніби хоче побачити, що буде далі. А далі я з обома кіньми піднімаюся вгору і падаю додолу. Я пам'ятаю, що почувався так, наче потрапив у пральну машину. Впавши на землю, я згорнувся в тугий клубок і думав про те, чи траплялося з Френкі щось подібне. Я злегка розгорнувся, щоб поглянути, що відбувається навколо, і побачив, як біля мене падає восьминогий звір із блискучими, гострими металевими підковами. Я вирішую знову згорнутися в клубок. Коні поводяться не дуже чемно, коли лежать на спині сплутані один з одним і намагаються підвестися. Особливо, якщо вони при цьому знаходяться у зброї і панікують. Я відчуваю кілька ударів по тілу і чую хрускіт. А далі стою і вдивляюся в очі красивої жінки. «Як вас звати?» «Джим», – відповідаю я. «А вас?» «Не нахабнійте», – каже вона. Коли мій зір фокусується краще, зелені літери на її нарукавній пов'язці складаються у слово «лікар». Вона піднімає вгору пальці і запитує, скільки їх. А потім просить мене слідкувати за її вказівним пальцем, поки вона води мене перед моїм обличчям. Нарешті вона ще раз запитує, як мене звати, щоби перевірити, чи я відповів так само, що я й роблю. Велика помилка. Ну, Джиме, я допускаю вас до участі в перегонах. Перепрошую. Що ви сказали? Добрі новини, каже вона. Ви допущені до перегонів. З цих нових стосунків точно нічого не вийде. Її уявлення про добрі новини кардинально відрізняється від мого. Не думаю, що мені до снаги її погані новини. Джі з'являється на горизонті. Вона підбігає до нас, поряд із нею стає Гаррі. Чітко усвідомлюючи, що моє небажання діяти рішуче сьогодні, як того вимагає правило один, може довести мене до Брайтонської пристані. Джи хапає мене за ліву щиколотку і садить на коня. Гаррі бере в руки повід, і ми виходимо на бігову доріжку швидше, ніж я встиг би сказати тертка для сиру. Коли я веду театра «Життя на старт», Поряд пробігає ще один кінь – у вершника неприємності. Кінь поніс його, і він гойдається в сідлі. До цього моменту ми з театром життя йшли хорошим, розміреним кентером, але це видовище збурює мого коня, і він зривається на біг. Я переношу свою масу назад і починаю натягувати повід, сподіваючись, що кінь мене послухається. Але в цей час... Повід вислизає з пальців моєї правої руки. Дивно, я дивлюся вниз. Той факт, що я мушу дивитися на руку, щоб зрозуміти, як вона працює, мав би мене насторожити. Театр життя повертається під мій контроль, але я бачу, як інший жокей рухається в напрямку школи для дівчат родін. Кінь виконує екстрену зупинку за кілька сантиметрів від тертки для сиру. Жокай летить далі, вдаряється об огорожу з простягнутими руками і ногами, і на якусь мить здається, що він завис у повітрі, як персонаж із фільму, перш ніж сповзати на землю. Одним конкурентом менше. Коротко кажучи, перший забіг не приніс нам слави. Театр життя довго не хотів рушати. Хіба можна його звинувачувати? І ми прийшли до фінішу у хвості. Після представлення мене повезли в лікарню. Таким наляканим я не був ще ніколи. Я сидів у лікарні і думав, чи варто продовжувати цю справу. Я дотримувався особливої дієти протягом шести місяців і втратив майже чверть своєї маси. Я їздив вверхи щоранку і бігав щовечора. Я переїхав у Лембурн і розповідав там усім, що через рік стану жокеєм. Не всім подобалася ця недоречна зарозумілість. А тепер я хотів здатися. Понад усе на світі. Я не очікував цього. Я вже не раз падав із коня вдома. Коли ви вчитеся їздити верхи, падіння трапляються часто. Але ніщо мене так не тривожило, як цей випадок. Це була перевірка реальністю. Я обдумував, який шлях обрати, кого я підведу, хто з мене насміхатиметься, якщо я відступлюся. Я шукав виправдання для того, щоби порушити обіцянки, дані іншим і самому собі. Задзвонив телефон. Це був Річард Данвуді. Я вперше зустрівся з Річардом у Лембурні а потім на конференції, де він теж виступав. Ми заприятелювали, і він допомагав мені тренуватися, їздячи зі мною галопом. Для тих із вас, хто не знайомий із верховою їздою, Річард Данвуді кілька разів перемагав у Grand Nationals, у Champion Hardel, у Cheltenham Gold Cup і тричі ставав жокеєм-чемпіоном. А ще він досягав найбільших перемог на орхідеї пустелі. Мабуть, найпопулярнішому і найулюбленішому коні в європейських кінних перегонах. Я сказав Річарду, що хочу здатися. «Справедливо», – відповів він, – «але не забувай, що це матиме наслідки». Ти сидітимеш на дивані і дивитимешся, як хтось інший їхатиме на твоєму коні та проживатиме твій момент і писатиме твою історію. Якщо тебе влаштовує ця думка – гаразд, зупиняйся вже сьогодні. Або ж відпочинь, одужай і повертайся в сідло. Усе справді просто. Справа не в тому, кого я ображу хто сміятиметься або що. Все зводиться до того, чи хочу я взяти участь у перегонах під егідою клубу Жокеїв, які транслюватимуться на телебаченні, та підтвердити свої 10 правил. Якщо так, мені слід одужати і повернутися в сідло якомога швидше. Якщо ні, потрібно повернутися до Лондона і покинути це все. Я хотів взяти участь у перегонах, тому шлях для мене був очевидний. І можна було перестати хвилюватися. Завтра я буду знов у строю. Так правило 10 було додано до правил приборкання тигрів. Правило 10. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Ми не здаємося в хороші дні. Ми здаємося в погані дні, коли небо затягнуте хмарами і йде дощ. А також, коли ми сумніваємося в собі. Коли ми обманюємо себе, що нас усі покинули і ми залишилися без підтримки. Ми здаємося, коли стикаємося з критикою та іншими перешкодами. У такі моменти слабкості нам спадає на думку здатися. Відмовитися від того, щоб написати свою історію, приборкати свого тигра, надихати інших, рости, вчитися і жити. Правило 10 виділене в окрему категорію, як правило росту. Я відкрив його для себе останнім. Я завжди розумів, що наполегливість важлива, але вважав її частиною правила 4. Все в наших головах. Вміння долати перешкоди і правильно налаштовувати себе. Я помилявся. У затятості, яка необхідна для приборкання тигра і написання своєї історії, є щось більш фундаментальне. Я дізнався про це під час підготовки до перегонів, коли мені пощастило познайомитися з деякими людьми, що надихали. А також тоді, коли тигр погрожував зіпсувати мою історію своїм риком. Правило росту правило 10 – це правило росту. У його основі лежать обіцянки. Воно ґрунтується на дотриманні до самого кінця обіцянок, які ви дали собі та іншим. На роботі це є ознакою успіху. Це звичка людей, які викликають повагу і довіру, здобувають визнання, лідерів сьогодення і майбутнього. Правило 10 зумовлює ріст не тому, що ми отримуємо нагороду, а тому, що ми приборкуємо тигра і проходимо через усі етапи страху та дискомфорту заради цієї нагороди. Саме це, а не нагорода, змінює нас. Це робить нас сильнішими і допомагає зрозуміти страхи інших суть у тому, що ми заявили про свій намір. Можливо лише самим собі. Працювали над ним і реалізували його, хоч як тигр опирався. І при цьому ми вчилися бути людьми, які дотримуються обіцянок, даних собі та іншим, незважаючи на перешкоди. Це і є рист. Виконання задуманого додає нам самоповаги і впевненості в собі. Крім того, нас починають більше поважати інші. У світі багато трибунних жокеїв. Багато тих, хто міг би змінити світ, якби мав те чи те. Значно менше тих, хто бере на себе зобов'язання і виконує їх до кінця. Докладає всіх зусиль і приборкує невідомих та невидимих тигрів. Нам потрібні такі люди, як ви. Усі знають, що це важко. Тому правило 10 принесе вам повагу інших. Зрештою, хто з ваших героїв, тих, хто дійсно вплинув на вас, прославився звичкою кидати справу на півдорозі? Правило 10 – це правило тих, хто доводить справу до кінця. Воно відділяє чоловіків від хлопчиків – Жінок від дівчаток. Це правило розуміють люди, які не здалися, коли всі сумнівалися в них і зробили свій унікальний внесок. Вони були непохитними. Незарозумілими, а непохитними. Ви теж це робили. Чи готові ви знову діяти непохитно? На вищому рівні. Наполегливість – а не впертість. Варто наголосити на двох нюансах правила 10, аби вберегти читачів від биття головою об стіну. По-перше, існує велика різниця між поразкою і зміною напрямку руху. Можна змінювати напрям руху багато разів, навіть кардинально, щоб досягти бажаної мети. Немає нічого ганебного в тому, щоб спуститися на кілька метрів униз і знайти безпечніший, простіший маршрут до вершини. По-друге, всесвіт знаходиться поза нашим контролем. Можуть ставатися події, які ми не контролюємо. Віра в те, що ми завжди можемо зробити все саме так, як забажаємо – це матеріал банальних книг із саморозвитку. Це ширма, за якою намагаються приховати реалії людського життя. Певності не існує. Нашим девізом має бути наполегливість і стійкість, а не бездумна відчайдушна впертість. Випадки, в яких точно не варто здаватися. У будь-якій спробі приборкати тигра – Неодмінно будуть моменти, коли тигр братиме гору. Будуть погані дні. У цей час тигр відчуватиме нюхом перемогу і спробує зігнати нас із бігової доріжки на трибуну. Ми з вами хотітимемо обмежитися посередністю замість того, щоб написати омріяну нами історію. Якщо ви, здаєтеся, коли відчуваєте в тому після низки поганих днів, ви здаєтеся за неправильних умов. Можливо, і справді час здатися, але не ухвалюйте рішення в поганий день. Виграйте трохи часу, придумайте виправдання, посидьте на пляжі, прогуляйтеся парком, обміркуйте правила дуже ретельно. Чи потрібно вам здійснити рішучий крок, щоб зарядитися енергією? Правило 1. Чи не зумовлені ваш біль, конфлікт і сумнів інструкціями інших людей? Правило 2. Чи не ставите ви за високі вимоги до себе цієї миті? Чи достатньо чіткий ваш план? А може його слід деталізувати, щоб підвищити свої шанси? Чи не час вам сповільнити темп і рухатися меншими кроками? Правило 3. Чи не збиває вас зі шляху саботажник або директор? Чи не спонукають вони вас робити те, про що ви пошкодуєте? Правило 4. Чи є у вашому оточенні люди, до яких можна звернутися по підтримку? І чи можуть ці люди надати вам практичну, відчутну допомогу в проекті, від якого вас намагається відлякати тигр? Правило 5. Чи не затягують вас у натовп? Ви знаєте, що шукати безпеку в натовпі марно, але вам не затишно бути на видноті. Правило 6. Як швидко натовп почне рухатися у вашому напрямку іти за вами, якщо ви проявите наполегливість? Чи робите ви щодня те, що вас лякає? Чи вивчаєте ви ваші м'язи ризику? Чи перевіряєте, пристосовуєте, розминаєте і використовуєте їх? Чи розумієте, як реагує ваш мозок і організм, коли ви опиняєтеся в ризикованій ситуації? Правило 7. Чи задумувалися ви про те, що для вас поставлено на карту в реальному житті? Що найгірше може статися? Чи задумувалися ви про наслідки капітуляції? Чи добре обміркували, у що ви інвестуватимете свій час, якщо відмовитеся від цієї мети? Яку мету ви оберете натомість? Правило 8. Чи прийнятна вона? Чи справді трава на тому боці зеленіша, якщо присвятити час іншій справі? Коли ситуація загострюється, можливо, час повернутися до наших давніх знайомих. Засад. Чи визначили ви свої практики? Чи дотримуєтеся їх щодня? Чи зможете ви інстинктивно покладатися на них на останньому відрізку тривалого забігу, коли бігтимете в рівень із кимось і у вас не буде нічого, крім цих практик? Це повертає нас до правила 10. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Або принаймні не здавайтеся, поки не проаналізували всі наслідки, не відвідали будинок для літніх людей біля моря і не уявили, як дивитися в дзеркало і вітаєте себе з тим, що вчасно відмовилися від недосяжної мрії. Якщо ви справді впевнені в її недосяжності. Або шкодуєте, що не можете повернути час назад і змінити своє рішення. Конкретні ознаки того, що зараз не час здаватися. Якщо будь-який із цих пунктів стосується вас, можливо, зараз не варто відступати. У вас усе ще є відчуття, що ви на правильному шляху і можете досягти мети. У вас є союзники – думки яких ви поважаєте, і вони закликають вас рухатися далі. Ви дослухаєтеся до порад, отримали відгук від людей, думку яких поважаєте, і вас улаштовує те, як вони оцінюють ваші шанси на успіх. Замість того, щоб втратити віру в проект, ви захопилися чимось іншим. Вас манить наступна мета. Чи не використовуєте ви траву на тому боці, як привід послабити тиск на себе і відкинути попередні зобов'язання, тому що ви зіткнулися з труднощами? Якщо ви дійсно мусите здатися. Якщо ви дійсно мусите здатися, зробіть це в хороший день. Здавайтеся з високо піднятою головою. Коли сонце світить і люди, яких ви цінуєте і поважаєте, Аплодують вашим досягненням. У цьому разі ви принаймні дочекаєтеся, поки ситуація покращиться, перш ніж ухвалити рішення. Більшість із нас не здається в погожий день. Більшість із нас здається в негоду, коли нависають темні хмари. Коли наші друзі сумніваються в нас. Коли нам потрібно вставати о п'ятій ранку, а на вулиці сильний вітер, готовий кинути в обличчя потоки дощу. Коли наша друга половинка спить у ліжку, а на кухні лежать апетитні пончики. Але якщо ми здамося в цей день, якщо ми підемо легшим, приємнішим шляхом, якщо позбудемося будь-якого тиску, ми маємо на це право то житимемо в будинку для літніх людей на березі моря з нерозв'язаними питаннями. Ми так ніколи й не дізнаємося, якою була наша справжня історія. Скільки часу нам знадобилося б, рік, місяць чи тиждень, щоб зламати код і все виправити? Ми зійшли з бігової доріжки, відступили. Долучилися до людей, які шукають безпеки серед натовпу, сидять на трибунах і розповідають усім, що вони думають про учасників, замість того, щоб самим взяти участь. Тому у мене до вас запитання. Хто пише вашу історію? Ви чи тигр, якого ви створили? Тигр, якого ми всі створюємо, щоб захистити себе від страху і дискомфорту змін. Зобов'язання йти обраним маршрутом. У фрідайвінгу є один дуже особливий момент. Він настає тоді, коли ви робите останній вдих і вирішуєте пірнути. У цей момент важливо взяти на себе зобов'язання дійти до заданої глибини – 101 метр, інакше нічого не вийде. Чому? Якщо ви зупинитеся на глибині у 80 метрів і трохи подумаєте, то виявите, що тут темно, холодно і дуже тихо. Вас відділяє 80 метрів від наступного вдиху. Вас відділяє 50 метрів від останньої людини, яку ви бачили – оператора на глибині в 30 метрів. Поблизу немає рятувальника, який тримає балони з повітрям на поготові. Зрештою вдихати стиснуте повітря на глибині у 80 метрів дуже небезпечно. Ваші легені завбільшки з м'ячі для гольфу, а діафрагма втягнута в легеневу каверну, щоб це компенсувати. Тиск, під яким ви перебуваєте, в рази більший за атмосферний тиск над рівнем моря. І ця зміна відбулася трохи більше, ніж за хвилину. Тепер ви хочете збільшити тиск в одинадцятеро, порівняно з атмосферним тиском над рівнем моря. Одне слово. На глибині у 80 метрів є місце для страху і дискомфорту. Якщо ви не візьмете на себе зобов'язання перед пірнанням, якщо залишите місце сумнівам, якщо зупинитеся в точці потенційного дискомфорту і трохи подумаєте про те, чи варто йти далі, ви себе налякаєте, розвернетеся і зазнаєте невдачі. Те саме стосується будь-якої справи. Якщо ви залишите собі місце для відступу, тигр наздожене вас у найменш комфортний момент, коли вам буде важко дотримуйтеся даних обіцянок. Я не можу описати словами те відчуття, що виникає, коли ти досягаєш результату, в який не вірили інші і у якому ти часто сумнівався. Проте ти і обрана група талановитих людей, які на цей час уже стали твоїми хорошими друзями, вирішили взяти на себе це зобов'язання. Ви або це переживали, або ні. Поки що. Ми всі можемо це зробити. Кожен із нас. Якщо наважимося розгледіти, що Тигр не має зубів, незважаючи на його грізний рик. Легко дотримуватися обіцянок, даних іншим, важче дотримуватися обіцянок даних собі. Але саме з цих обіцянок складається наша історія. Завершити я хочу останнім етапом моєї подорожі до бігової доріжки. Я брав участь у трьох перегонах під егідою клубу «Жокеїв», щоб довести, що мій перший виступ не був випадковістю. День перших перегонів став одним із найнезабутніших і найприємніших днів у моєму житті. А з огляду на те, скільки людей мені допомагало на цьому шляху, він був одним із найдивовижніших. Якщо у вас є подібний досвід, ви це зрозумієте. Якщо у вас усе ще попереду, приборкайте свого тигра і зробіть це. Дайте обіцянку собі, дотримайтеся її і напишіть ваш бестселер. Мої перші кінні перегони під егідою клубу Жокеїв, які транслювалися на телебаченні. 21 листопада 2004 року, ввечері перед моїми першими кінними перегонами, я почувався так, наче мене засудили до страти. Мабуть, навіть трохи гірше, бо смертник принаймні отримає останню вечерю, а мені доведеться обмежитися скромним перекусом. Я збирав сумку на завтра і отримав дитяче задоволення від того, що покладу в неї все необхідне. сідло, батіг, Шовкові бриджі, захисний одяг, шолом, нове блискуче посвідчення клубу жокеїв, медичну книжку тощо. Поставив сумку біля дверей, саквояж жокея. Я лягав спати схвильований, а прокинувся з таким відчуттям, наче серце калатає в горлі. Забіг почнеться о 12-й у Саутвеллі. Приблизно за 4 години їзди звідси. Я домовився з Джі, що заїду по неї о шостій годині, щоб ми мали час пройтися до бігової доріжки. На шляху туди ми припустилися помилки. Купили рейсінг-пост, щоби почитати, чи пишуть там щось про мене. Виявляється, що так. До того ж дуже схвально і підбадьорливо. Але зараз не найкращий час це читати. Тиск посилюється. Ми приїхали на іподром Саутвелл і припаркувалися на майданчику для жокеїв. Теж вперше. І я дістав сумку з багажника і пішов разом із Джі до кімнати для зважування. Здається, всі працівники іподрому, конюхи, тренери та жокеї знають джи. Вони кивають їй і махають рукою. Це схоже на прогулянку Лестес-сквером із Мадонною. Ми зайшли у вагову кімнату, і я пройшов реєстрацію. Привітався з Мармайтом, який сьогодні буде моїм помічником. З ним я познайомився у Брайтоні. Розмістив свої речі на вішалці і вийшов. Там я зустрівся з Джі, і ми пішли на бігову доріжку. Коли ми крокували піщаним ґрунтом, Джі випромінювала впевненість у мені. Не знаю чому, але я був дуже радий і дуже вдячний їй за це. Це допомагало. Ми ще раз обговорили ключові моменти. Вчепитися коневі в гриву, коли відкриють стартові кабінки. Залишити великий відрізок поводу, щоб він не поранив собі рота. Чи узгодив ти тактику перегонів із Чарлі? У жодному разі не зупиняйся, поки не перетнеш фінішну лінію. Не відволікайся на гучномовець, коли виходитимеш на фінішну пряму. Не піддавайся спокусі використати батіг, взагалі не бери його в руки на перших перегонах. Я бачила, як у таких випадках падають. Лише руки і стопи. Ми пройшли через фінішну пряму, і я повернувся у вагову кімнату. Перевдягнувся і сів на дерев'яну лавку під своєю вішалкою. «Я думав, що в мене достатньо часу. Але все зараз відбувається якось швидко». Мармайт хотів провести пробне зважування, щоби перевірити, скільки свинцю потрібно докласти. Якщо жокей важить менше норми, в його сідло вкладають свинцеві бруски. Чарлі приніс костюм а Мармайт натягнув білу шовкову шапочку поверх шолома і почепив куртку на гачок, поки я прогулювався. Я знову передягнувся для пробного зважування, і Мармайт запитав, чи потрібні мені підв'язки. «Навіщо?» – запитав я. Він усміхнувся. «Ваші рукави занадто довгі для ваших рук. Ви ж не хочете, щоб вони сповзли вам на руки?» «Гаразд!» «Дайте підв'язки, будь ласка». Я пройшов зважування і зустрів у ваговій кімнаті Чарлі. Він стояв біля ваги. Ще ніколи я так не радів зустрічі з ним. Чарлі широко усміхнувся мені і підморгнув, забираючи сідло і накладку, а потім пішов сідлати ергасту. Я повернувся на дерев'яну лавку у ваговій кімнаті. Хвилювання било через край. Багато людей, яких я не хочу підвести, вклали в душу в те, щоб це стало можливим. Я обдумував усі етапи перегонів. Спочатку паддок, потім жолоб, вихід на старт, заспокоєння коня, захід коней у кабінку і стрибок зі стартової кабінки. А ще й різні елементи самого забігу – змагання за позицію, утримання її. Нав'язування боротьби або реагування на дії суперників на фінішній прямій. А потім стрімкий біг до фінішу. Я сидів на лавці, занурений у ці думки, аж ось хтось мене покликав. Я не впізнав чоловіка в костюмі, який вигукнув моє ім'я, і обвів поглядом кімнату, не маючи гадки, хто я. Я підняв руку і сказав «Тут» несподівано усвідомивши, що схожий на школяра. Він запитав, чи можу я вийти на хвилину, і ми разом пішли до столу адміністратора ваги. Тепер я ще більше почувався як школяр, який йде за директором, і це лише посилювало моє хвилювання. «Я стартер», – представився він, – «і я хочу обговорити з вами процедуру старту, щоб ви переконалися, що ви її розумієте». Ми вже це проходили у британській школі верхової їзди, і я сотню разів обговорював це з «Джі» вдома. Але все ж здивувався, і мені його слова дуже тішили. Він пояснював мені все, починаючи з прибуття у стартову кабінку і закінчуючи тим, як він починатиме забіг. Я вигукну. «Жокей!» А потім, якщо будуть коні в пов'язках, скажу «Пов'язки!» Після цього ви побачите, як я опущу прапорець і ворота відчиняться. Це зрозуміло? Зрозуміло, дякую. Але почекайте а якщо коней у пов'язках не буде, що ви тоді скажете? Я просто скажу жокеї, і ворота відкриються одразу. Він змусив мене нервувати. В одному випадку він вигукне на старт увага руш. А в другому, якщо пов'язок не буде, на старт руш. А я все ще чекатиму на увагу. Він помітив мою розгубленість і зрозумів проблему раніше, ніж я щось скажу. Гаразд, Джиме. Сьогодні я в будь-якому разі скажу жокеї, пов'язки, а потім опущу прапорець. Вас це влаштовує? Я стримався від того, щоб обійняти його, і натомість сказав. Влаштовує. Відтак я повернувся на дерев'яну лавку і почав чекати на початок перегонів. «Жокеї! На перший заїзд! Жокеї! На перший заїзд!» Я відчув, як у мене засмоктало під ложечкою. Встав і пішов у вагову кімнату. На мій подив деякі хлопці бажали мені удачі. А Мармайд підняв угору кулак і розплився в усмішці. Я лише почав звикати до відчуття оголеності, пов'язаного з носінням шовкових штанів, у листопаді, коли побачив Чарлі і Джі всередині паддоку. Я підійшов до них, і вони широко всміхнулися. Керолайн водила Ергасто довкола паддоку, і кінь мав чудовий вигляд. Чарлі запитав у мене, чи пам'ятаю я тактику. Ми випустили бігуна на дві милі «Ейргасту» на дистанцію в одну милю, однак моя команда хотіла допомогти мені виграти парі. Забіг відбувався рівно через рік із того дня, як я познайомився з «Джі» і усе почалося. Я переказав Чарлі план. Так, розігнати його вволю, виїхати наперед якомога швидше – втриматися там і підганяти його до самого фінішу, тому що в нього немає прискорення. У нього є лише одна швидкість, тому потрібно максимально використовувати її. Саме так. Пролунав дзвінок. І Керолайн підвела Ергасто до нас. Мене підсадила на нього не Керолайн, а Джі. Сьогодні вона – мій талісман». Каролайн відвела мене на бігову доріжку. Ейргасті не терпиться. Він прямує до жолоба боком, але так було і вдома, тому мене це не дуже хвилює. Власне, я вражений тим, наскільки мені приємніше сидіти в сідлі, ніж стояти на паддоку. Можливо, вся річ у застосуванні правила 4, про яке ми говорили раніше. Тож замість аналізувати, я одразу занурився у виконання завдання. Ми пройшли повз трибуни, зупинилися, розвернулися і пішли до старту на дистанцію в одну милю. Ми підійшли до стартових кабінок. Ейргаста перший у черзі і він зайшов у кабінку як ангел. Ворота за нами зачинилися і кінь насторожився. Хоча стояв рівно, вичікував. Я теж вичікував. Найдивнішим для мене в цей час був краєвид, що відкривався переді мною. Я часто сидів у стартових кабінках у Нью Маркеті та Лембурні. Але не на іподромі. І я зовсім не був готовий до цієї зміни. Зараз по той бік замість газону з поодинокими деревами, перед якими треба вчасно зупинитися, щоб не в'їхати в них, я бачу бігову доріжку і подрому Саутвелла. Далеко зліво знаходяться трибуни, звідки ледь-ледь долинає голос коментатора. Вантажіжка з телекамерою стоїть перед нами на внутрішньому боці доріжки, а на повороті приблизно за два фарлонги встановлено кран іще з однією камерою. Це перший забіг на сьогодні, тому доріжка вирівняна і схожа на пляж після відпливу, висушений сонцем. Це не Гудвуд, але в цей момент я вражений краєвидом, і перегони чи не вперше здаються мені реальними. Через кілька секунд ми залишимо перші відбитки копит у глибокому піску, і якщо все піде за планом, я їхатиму попереду, Притиснутим до огорожі у кінних перегонах. Як це буде? Що станеться? За жеребом нам дісталася перша кабінка, що підвищує наші шанси на успіх. Мало ймовірно, що Ейргаста обжене бігунів, які йому протистоятимуть, на одну милю. Саме тому букмекерський коефіцієнт становить 5 до 1. Мабуть, певну роль у цьому відіграє і недосвідченість жокея. Але якщо я зможу вдало стартувати і розігнати коня до швидкості, до якої решта не готова, ми маємо всі шанси опинитися всередині підсумкової таблиці, або навіть вище. Один із хлопців запитав, хто задаватиме темп? Я, відповів. Озирнувся і побачив, що залишилося лише троє коней і їх усіх заводять у кабінки. Можливо, ще п'ять секунд, якщо не буде затримок. І я відчував, як моє серце б'ється об захисний костюм, але всі інші поводилися так, наче це черговий день в офісі. І я ніколи не був у стартових кабінках більше, ніж з одним конем, і зараз уся ця конструкція ходила ходором від того, що кожна тварина рухалася по-своєму. Мої ноги були притиснуті до боків коня, і щоразу, коли конструкція хиталася, вона вдарялася об них. Не те, щоб мені було боляче, але це дивне і неочікуване відчуття. Я перебував за кілька кілометрів від своєї зони комфорту. З подивом відзначив, що єдине, чого мені зараз хочеться – виїхати зі стартової кабінки і почати забіг. Залишилося два. Залишилося один. Конюхи гукали один до одного до стартера та жокеїв, заводячи конею кабінки. Вони постійно з'являлися внизу перед кабінками, а потім відбігали вбік, коли кінь заходив на позицію. Готово. Глибокий вдих. Довгий повід. Ухопився за гриву. Перенести масу тіла на стопи, але не вставати з сідла. «Жокеї! Пов'язки!» Я відчував, як деякі жокеї з пан озиралися, жодних пов'язок не було. Аж ось і він. Знайомий ляски творіт. Я знав його з пробних виходів на старт, а також із тренувань у Нью Маркеті та Лембурні. А ось і прискорення. Але воно більше. Набагато більше, ніж те, яке кінь виконував вдома. І я їхав на ньому, потирав йому спину і шептав на вухо команди, щоб розігнати його. Так, як робив це безліч разів на еквісайзері в лембурнському спортзалі під наглядом Джейсона Кука, симулюючи розгін коня на максимальну швидкість на початку забігу. Джі змушувала нас працювати над цим, відколи дізналася, що я їхатиму одну милю на коні, який звик до дистанції у дві милі. Коли я опинюся попереду і притиснуся до огорожі, то зможу розслабитися і дозволити коневі вести мене на цій швидкості. Який шум! Я ніколи не чув нічого подібного. Грім копит після того, як ворота відчиняються, дуже несподіваний. Я чув його на перегонах, але він тривав недовго для глядачів він зникав за лічені секунди, коли змагальники віддалялися від вас. Однак, коли ви в сідлі, він стає гучнішим після прискорення. Ми виїхали на перший поворот у притул до огорожі, випереджаючи всіх інших на півтора корпуса. Темп хороший, і я завмираю, щоб насолодитися ним. Цієї миті все здається дуже простим, дуже спокійним. Навіть закрадається оманлива думка про те, що я знаю, що роблю. Ідучи першим на іподромі Саутвеллі, я чув лише цокіт копит Ейргасти і шум вітру. Тепер, коли я випередив решту учасників, інших коней не чутно лише вітер. Це схоже на спуск із пагорба на велосипеді в шоломі, який не закриває ваші вуха. І знову-таки, я ніколи не чув нічого подібного. Навіть той перший порив вітру, який я відчув, коли Віктор поніс мене у дворі Джеймі Осборна, і який здавався мені надзвичайно гучним, виявився дрібницею порівняно з торнадо, який зараз проносився повз мене. Я навіть устигав помітити, наскільки глибока бігова доріжка в Саутвеллі. Копи та ергасти вдарялися об землю з глухим стукотом. Аж ось стукіт став помітно гучнішим. Ми виконали довгий крутий поворот, а через кілька секунд вийшли на фінішну пряму. Моя впевненість була дійсно оманливою. Мене відволікли нові відчуття. Можливо, менш ніж на дві секунди а на кінних перегонах не можна відволікатися. Зараз мене покарають за це. Спочатку мене наздогнав один кінь, потім другий, третій, а ми їхали майже в притул. Я опустився в сідлі, змінив руки, Ергаста закусив вудила і зробив усе можливе, щоб не відставати. Але це територія бігунів на одну милю, і мені слід було розганяти його, Набагато більше на тому довгому і крутому повороті. Коні, які мають дві передачі, використовують їх проти нас. Ергаста працював дуже наполегливо, і я думав, що теж так працюю, поки не побачив відеозапис і не розчарувався у своєму першому виступі. Але нас обігнав один кінь, а потім і другий. Перше з початку забігу пісок з-під їхніх копит укривав морду очі Ергасте, а також моє обличчя. Я дивився вниз, щоб вдихнути чистого повітря і виплюнути пісок. А коли піднімав голову, чув шум гучномовця. Ще один несподіваний звук. Тепер у рівні з нами двоє коней. Попереду три, і гучномовець заглушує стукіт копит. Попереду п'ятеро коней, а всього учасників чотирнадцять. Можливо, я приїду шостим? Ще один дивний звук – гул натовпу. Ніщо не може підготувати до цього навіть у Саутвеллі. Не уявляю, що відчувають жокеї, коли чують цей звук на фінішній прямій в аскоті. Два червоні льодяники наближаються, і вони мені зараз потрібні. Щиро кажучи, мені здається, що Ергаста міг би бігти далі. Мабуть, я недостатньо ефективно використав його можливості на початку забігу. Але мої стегна горять, попри тривалу підготовку на еквісайзері. Не зупиняйся, поки не перетнеш фінішну лінію. Я не зупиняюся. Кінець. Я намагався зупинити коня. Підводився на стременах і переносив масу тіла назад, із подивом відзначаючи, що мої ноги працюють нормально. Я бачив, як новачки згинаються вдвоє, коли намагаються встати, і не хотів опинитися на їхньому місці. Дякую, Джі. Дякую, Джейсоне. Раптом я усвідомив, ми це зробили. Ми це зробили, хай йому грець. Ергаста, який зазвичай виступає на дистанції у дві милі, і я, початківець, посів сьоме місце серед 14 учасників. Букмекери прогнозували нам місце у хвості. Ми не перемогли, але виступили гідно. І я не єдиний, хто це усвідомлює. Ми розвернулися і поїхали кентером до жолоба, поступово переходячи на рись і нарешті на крок. Джі і Керолайн стояли там, де жолоб виходить на бігову доріжку, підстрибуючи і сяючи від радості. Їхня реакція передалася й мені. Цілковите піднесення. Ніхто з нас не вірив, що ми це зробили. Джі всміхалася мені, і я намагався щось їй сказати. Раптом я виявив, що не можу цього зробити. Річ не в тому, що мене душили сльози. Просто мій рот ніколи не був настільки сухим. Через хвилювання і пісок у мене зник голос. Дорога до загорожі для розсідлання коней, а потім до вагової кімнати, нагадує сон. Незнайомці махали мені рукою і казали «Молодець – молодець! Мабуть, вони читали газету або чули слова коментатора і бажали мені успіху. Коли я проходив повзкління, Коментаторську кабінку каналу «At Races» Саймон Меплфорд і Джейсон Вівер попросили мене підійти до них, коли я зніму екіпірування і поспілкуватися на камеру. Цього я зовсім не очікував. І той факт, що я взагалі не можу говорити, змусив мене знову хвилюватися. У ваговій кімнаті я отримав чимало примітань і мене дуже зворушила ця реакція. Кінні перегони, справді дивовижне заняття. Я почепив сідло й шолом на гачок, обернувся і побачив перед собою мармайта. Він обійняв мене, розплився в усмішці та сказав, що хоче забрати підв'язки. Я взяв пластиковий стаканчик із водою, сполоснув рот від піску і, перш ніж вийти до журналістів, перевірив, чи зможу поворушити язиком. У мене вперше з'явилася можливість побути в тиші після завершення забігу і усе обміркувати. Дзвінки незнайомця, прохання про допомогу, переїзд в інший населений пункт, втрата майже чверті маси тіла, досягнення відмінної фізичної форми, навчання верхової їзди, переломи кісток на перегонах у Брайтоні, щоденний підйом у п'ятій годині – Усе це було того варте. Ми виграли парі. Ми це зробили. Ми сформували чудову команду. Джі, Бос, Сара Бослі, Чарлі Морлок, Тіна Флетчер, Джейсон Кук, Майкл Колфілд, я і багато інших людей. Ми стали друзями. І ми це зробили. І в цьому процесі було доведено 10 правил приборкання тигрів. Аспекти правила 10, від яких тигр хоче відвернути вашу увагу. Правило 10. Ніколи, ніколи не здавайтеся. Правило 10 – це правило росту. Воно пов'язане з дотриманням обіцянок. Не тих, які ми даємо іншим а тих, які ми даємо собі. Правило 10 забезпечує ріст не завдяки нагороді, а завдяки участі в битві, дотриманню курсу, подоланню страху та дискомфорту і перемозі над тигром. Змінювати маршрут для того, щоб досягнути мети, нормально. Це здоровий глуст. Не всі події ми можемо контролювати. Стаються зміни, і в нас немає певності. Тому нашим девізом має бути наполегливість, а не відчайдушна впертість. Коли очевидно, що подальший рух у цьому напрямку може нам зашкодити. Якщо ви задумуєтесь про те, щоб здатися, перегляньте ще раз 10 правил. Чи є серед них таке, яке вам слід застосувати? Не варто здаватися, коли… Інтуїція підказує, що ви можете досягнути бажаного. У вас є союзники, які продовжують вас підтримувати і вірити в вас, спираючись на ґрунтовні знання та аналіз. Ваші радники і наставники вважають, що ви маєте шанс на успіх. Вас приваблюють інші проекти. Дотримуйтеся обраного шляху. Якщо ви зобов'яжетеся тільки спробувати, то зійдете з дистанції в момент найбільшого страху і дискомфорту. Ви можете дійти до кінця. Якщо подолаєте труднощі, отримаєте величезну нагороду. Ця нагорода – ваш особистісний ріст, розвиток тих рис, яких ви хочете мати, написання вашої унікальної історії. Епілог. Життя вільне від тигрів. Мета приборкання тигрів – не зробити вас успішними, хоча його принципи в поєднанні з дисципліною принесуть вам успіх. Його мета – звільнити вас від страху, дати вам свободу жити своїм життям. Тому насамперед я хочу висловити тверде переконання, що єдине, чого варто боятися – це страх. Безіменний, бездумний, необґрунтований жах, що паралізує нашу здатність переходити з відступу в наступ. Так сказав Франклін Рузвельт. Схоже, він теж був приборкувачем тигрів. Це звільнення від тигра, від страху є нашим пробудженням. Цілком імовірно ви помітите, що це пробудження впливатиме на інші сфери вашого життя, крім роботи. Це не дивно, чи не так? Тигр придушує ваше справжнє «я». Чого прагне ваше справжнє «я», коли ви стикаєтеся з ним віч? На віч? Жити, дотримуючись власних цінностей. Знаходити сенс у своєму житті. Підпорядковувати життя певній меті. Формувати справжній, щирий зв'язок з іншими людьми. Стосунки, яких кожен може бути собою. Рости, відчувати, що ми не стоїмо на місці і здатні змінювати нашу дійсність. Коли ви звільните своє справжнє «я» з-під контролю тигра, це матиме чудові наслідки. Можливо, ви почнете надавати більше значення своїм словам. Дотримуватися обіцянок даних собі. Дотримуватися обіцянок даних іншим. Ми називаємо людей, які порушують обіцянки, пустобрехами. Зазвичай таку поведінку зневажають. Можливо, ви захочете відвертіше і більш щиро спілкуватися зі своїми близькими, налагоджувати тісніші та глибокіші стосунки з вашим коханим чи коханою, друзями та дітьми. Приборкання тигра дасть змогу вам це зробити. Можливо… Ви почнете надавати більше значення своїм словам. Дотримуватися обіцянок, даних собі, нелегко. Дотримуватися обіцянок, даних іншим, легше, але й це вдається не всім. Ми називаємо людей, які порушують обіцянки, пустобрехами. Зазвичай таку поведінку зневажають. Можливо, ви захочете відвертіше і більш щиро спілкуватися зі своїми близькими. Налагоджувати тісніші та глибокіші стосунки з вашими коханими чи коханою, друзями і дітьми. Приборкання тигра дасть змогу вам це зробити. Можливо, ви захочете більше піклуватися про своє тіло, краще харчуватися і займатися спортом. Чому? Тому що тепер воно слугує для написання вашої історії, а не для підтримки залежностей. Можливо, після зустрічі з тигром ви наважитеся позбутися поганих звичок, які вам заважають. Здійснити рішучий вчинок – правило 1. І попросити про допомогу – правило 5. Не варто триматися за інструкцію, яка ускладнює ваше життя і життя ваших близьких. Залежності приховують страх. Якщо ви людина і у вас є страх, і, можливо, ви намагаєтеся його послабити за допомогою залежностей або шкідливих звичок, наприклад, зловживання психоактивними речовинами, надмірного витрачання грошей, намагання контролювати інших людей і маніпулювати ними, тощо. Я наголошую, що приборкання тигрів може підштовхнути вас до вирішення цих проблем і додати вам сил для змін але воно не пристосоване до цього процесу. Нарешті ви зможете обирати, чому присвятити наступний розділ вашої історії і успішно писати її за допомогою десяти правил. Це буде ваша історія, попри гарчання тигра. Якщо ви не впевнені, про що написати в наступному розділі, не хвилюйтеся. Приборкуйте вашого тигра поступово, сьогодні і завтра. Визначте для себе малі цілі. Впевненість і ріст, яких ви досягнете таким чином, допоможуть вам знайти свою мету серед дій і думок, продиктованих тигром. Ваші сенс і мета стануть зрозумілішими залежно від того, як зникатиме побоювання страху. Якщо у глибині душі ви знаєте, що хочете написати, я бажаю вам успіху. Я знаю, що багато успішних приборкувачих тигрів мене в цьому підтримають. Ви пишете історію свого життя. Хіба може бути інакше? Хто міг би робити це за вас? Рішення, дія, результат. Ви вписуєте речення у свою історію зараз, дочитуючи цю книжку. І Я вписую речення у свою історію зараз, завершуючи цей рукопис. Наші історії перетнулися. Як ми виявили, між нами багато спільного в тому, що стосується тигра. І ви, і я можемо його приборкати. Я написав свою історію сам? Чи дозволив тигрові її продиктувати? Ваш хід. Додаток. Нова економіка. Долучайтеся до революції і здобутьте винагороду. Приборкання тигрів – важливий інструмент у новій економіці. Якщо вас іще не просили приборкати свого тигра, стати відповідальнішим, бути лідером і готуватися до змін на роботі, то невдовзі попросять. Усе робоче середовище швидко змінюється. Більше не можна чекати на вказівки. Потрібно робити свій внесок, бути проактивними. Ніхто з нас не забезпечений роботою до кінця життя. Ми всі – малі підприємці, цінність яких визначається нашим останнім внеском. Ви знаєте, що це так. Ви бачили, як змінилося робоче середовище навколо вас. Більшість людей сприймає це як загрозу, а дехто – як можливість. Зворотній бік медалі – це те, що підприємствам катастрофічно не вистачає людей, які готові викладатися повну. Не працювати більше або наполегливіше, а брати активнішу участь у процесах. Ті, хто так робить, будуть щедро винагороджені. Найбільшою їхньою нагородою буде можливість діяти, жити, перетворювати роботу на розвагу і пригоду. Що ж сталося? Для того, щоб зрозуміти цей перехід, потрібно повернутися трохи назад. Чотири економічні епохи Спочатку ми були мисливцями-збирачами. Це була перша економічна епоха. Ми полювали на тварин, збирали фрукти та овочі. Ця праця була важкою і небезпечною, тому ми розпочали другу економічну епоху – сільськогосподарську. Ми почали відгороджувати земельні ділянки, займатися тваринництвом, вирощувати фрукти та овочі. У цьому були певні недоліки, пов'язані, зокрема, з феодалами і господарськими судами. Але переваги в цьому теж були. Нам не потрібно було стикатися з дикими звірами, щоб добути вечерю. А ще з'явилася легенда про Робін Гуда. Потім настала індустріальна епоха. Вона вимагала, щоб люди стали гвинтиками в нових механізмах – фабриках. Ці гвинтики мали діяти певним чином, щоб забезпечити роботу механізму. Для багатьох завдань єдиною перевагою людини у виробничому процесі був протиставлений великий палець. Здатність мислити не дуже віталася. Було безпечніше знати своє місце, щоб утриматися на роботі та прогодувати свою сім'ю. Працівниками потрібно було управляти, щоб виробничий процес був прогнозованим. Персонал зараховували до прибутків і втрат у кінцевій ціні, а не до активів у балансовому звіті. Зараз настала четверта економічна епоха. У цій книжці я називаю її новою економікою. Це дуже захопливий час. У ньому є безліч можливостей, а меритократія необхідна для виживання. Вперше істотно збільшилася кількість людей, які можуть знайти сенс і мету у своїй праці. Іерархії руйнуються. Інновації і важливі внески можуть здійснювати люди будь-якого віку і рангу. Навчання протягом усього життя є нормою. Існує вільний доступ до інформації та людей. Проте існують певні виклики. Чимало лідерів розуміють лише теорію індустріальної епохи. Вони бояться змінюватися, довіряти іншим, втратити управління і контроль. Більшість працівників поводяться так, наче вони досі живуть в індустріальній епосі. Це дає їм змогу почуватися в безпеці і уникати відповідальності. Обом цим групам потрібно швидко змінитися, щоб вижити в новій економіці. Ми всі відчуваємо ці зміни на собі. Нова економіка Чим нова економіка відрізняється від попередніх епох і що спричинило ці зміни? Пропоную стисле пояснення. Цілісність і прозорість бренда Найбільша зміна – це те, що споживач вимагає цілісності та прозорості від компаній, із якими матиме справу. Це змінило природу бренда. Бренд перестав бути тим, що постає в яскравій обгорці на телебаченні. Він проходить перевірку щоразу, коли споживач стикається з працівниками, продуктами або процесами компанії. Тепер споживач може вимагати цілісності та прозорості. Він має важливий дослідницький інструмент – інтернет. Він може оголошувати результати своїх досліджень через мегафон у світовій мережі. Такі компанії, як Амазон, це знають. Погляньте, як вони забезпечують вас мегафонами за кожної нагоди на своїх сайтах. Ви все ще сумніваєтеся? Тоді я наведу такий приклад. Компанія Procter Gamble була заснована в 1837 році. Вона рекламувала для вас Ferry, Ariel та багато інших брендів, ще коли ви були дітьми. Але першу рекламну кампанію себе, а не окремих брендів, вона розпочала у 2011 році. Чому? Подумайте про це. Споживачі хочуть знати, за що виступає виробник а не просто отримувати інформацію про бренди. І компанія Procter Gamble є що розповісти. Настав час це зробити. Чи знаєте ви, як звати генерального директора компанії Apple? А компанії General Electric? У кого з них більша ринкова капіталізація? Звісно, успіх компанії Apple має інші складники – але відповіді на ці запитання показують, що відбувся злам. Хто очолює компанію Virgin Group? Який британський бренд найбільше орієнтований на споживача? Це потужна сила і суттєва зміна. Вона підвищує цінність працівників у будь-якій компанії. Працівники, а не лідери, разом формують досвід користування брендом. Це відбувається щодня, коли вони спілкуються зі споживачами. Нерідко вони розуміють цю взаємодію набагато краще, ніж лідери. Якщо взаємодія з персоналом компанії Virgin Group не відповідатиме очікуванням, які ви сформували на підставі біографії сера Річарда Бренсона та його заяв, Бренд порушить обіцянку, дану нам. Вашим лідерам потрібні ваші цілісність, енергія та ідеї більше, ніж будь-коли. Темп і масштаб діяльності. Ще одним чинником змін є темп і масштаб діяльності. Все відбувається нато швидко, щоб отримувати поради і схвалення вищого керівництва. Спритність життєво важлива, Темп настільки високий, що доводиться хапатися за можливості для інновацій і якомога швидше вирішувати питання, пов'язані з інвестиціями і схваленнями. Не можна чекати на квартальний мозковий штурм у якомусь готелі та передачу інформації згори вниз. Так само для розширення організації лідерам необхідно або створювати велику ієрархічну структуру, яка ухвалюватиме рішення і наглядатиме за працівниками нижчої ланки, або надихати весь персонал на ухвалення рішень. Оскільки середня ланка управління має свої труднощі та сповільнює темп роботи, другий варіант часто сприймається як ліпший. Потреби працівника Остання велика зміна відбувалася на ринку праці. Як і споживачі, потенційні працівники вимагають певної цілісності. Талант має вибір. І з огляду на те, що зараз люди здебільшого можуть задовольнити свої базові запити згідно з пірамідою Маслоу, безпека і фізіологічні потреби, вони прагнуть спільності, залученості, підвищення самооцінки, відчуття сенсу і мети. Компанії, які воліють керувати і контролювати гвинтики в механізмі, не можуть найняти такий талант, і вони це знають. Приборкайте вашого тигра та отримайте нагороду. Ця зміна пов'язана з найдивовижнішим прогресом в умовах праці за весь час існування людства. Щороку я отримую понад 100 звітів від членів Рад директорів, перш ніж виступити перед їхнім персоналом. Три роки тому ці звіти були різними. Зараз вони всі присвячені одній конкретній проблемі. Будь ласка, допоможіть нашим працівникам усвідомити, що вони мають приймати виклики, брати на себе відповідальність і проявляти лідерство. Допоможіть їм повірити, що тільки вони можуть зробити цю компанію кращою. Лідери закликають. Нам треба, щоб ви контролювали свою ділянку роботи, створювали інновації, давали нам поради, забезпечували результат. Не чекайте на нас, будьте підприємливими і висловлюйте нам свої ідеї. Деякі лідери просунулися в цьому питанні далі, ніж інші. Але можливостей для креативу, створення інновацій і підвищення своєї цінності стає щодня більше. Погана новина для більшості підприємств полягає в тому, що багато працівників не поспішають скористатися цими захопливими змінами. Насамперед, через тигра. Їхня чинна інструкція ґрунтується на освіті і початковому професійному досвіді пристосованих під індустріальну епоху. Думка про зміни змушує їхнього тигра гарчати. Проте той факт, що багато працівників насамперед через тигра не поспішають скористатися цими захопливими звінами – добра новина для вас. Ви маєте нагоду окреслити свій порядок денний і забезпечити безпрецедентні результати для вашої організації. Не дозволяйте тигрові позбавити вас цього. Долучайтеся до революції і здобутьте ви нагороду.